12. fejezet. Mörzekné felhozhatná még, hogy az elmúlt éjjel bizonyosan nem Atént érintettük, mert nem is repülőtéren szálltunk le, hanem egy alkalmi kifutópályán, valahol egy tóparton, és mert Görögországban ismeretlen az a szibíriai hideg, ami a kinyíló Exiten beárodva belénk fagyasztotta a lelket. De akármit hozna fel, nem sokra menne vele. Logikus találó megállapításai a semmibe hullanak a többség néma marad, még érdeklődést sem mutat senki. Csak Karamán és Blavacki szeme villan össze, tekintetük ezt fejezi ki, épp oly félre érthetetlenül, mintha szavakba foglalnák. Ez a szédült tyúk is ájtatoskodna inkább a pilóta fülkében, a helyett, hogy itt oktatni próbál bennünket. Egy szóval a többség kitart a Struc politika mellett, nem vesz tudomást a kisebbség érveiről. A módszer egy roppant kényelmes elven alapszik, Bármit mondunk a helyzetről, nem számít. Észrevételeinknek nincs súlyuk, mert nekünk, kisebbségieknek nincs már hitelünk. Robbi egy szégyentelen kis ugye ugyebár, aki nem átalja lakozni a lábakörmét, s akit nem érdekel más, mint a pederasztia és a paradoxon. Ha jól meggondoljuk, ugyanannak a perversitásnak két megjelenési formája. Mörzekné idegbeteg, ez már biztos, hisz össze-vissza hazudozik és vallási őrületbe esett. Szergyus fura alak, aki első látásra belehabarodik egy harminc évvel fiatalabb lányba, a Stuart ezt pedig csak az egyenruha különbözteti meg a közönséges pincérnőktől, semmivel sem értelmesebb náluk, és azért olyan szótlan, mert nincsenek gondolatai. Nagyon meglep, hogy a többség ennyire közönyös, leginkább lavackin csodálkozom, mert ami Karamant illeti, ő már a kezdet-kezdetén a struc választotta. Soha egy pillanatra se vont a kétségbe, hogy elérjük utunk célját, és hogy ez a cél változatlanul madrapú. Lévén magasrangú államhivatalnok a hivatalos igazságot mindig az igazságnak tekinti, akkor is, ha változik. Egész neveltetése arra irányult, hogy ez a hitbeli rugalmasság kialakuljon benne, és most már nem is kell magát rászorítania. Most már abban hisz, amiben ő szerinte hinni ildomos. Tudja, mik a helyes elvek, melyik a helyes út. A többi, Mind eretnekség. Blavacki azonban más iskolából való, ő semmit se hiszel bizonyíték nélkül, állandóan keres, kutat, adatokat gyűjt, kotorászik a görög táskájában, lemegy a podgyászraktárba, rendőri módszerekkel vallatja ki azt, hogy és elsőnek veti fel, még jóval a hindu előtt, hogy Madra talán nem is létezik. Mondhatom, alaposan megváltozott. Mörzekné megcáfolhatatlan tényeket vág az arcába útirányt, menetrendet, közbenső állomásokat. Meg sem ukkan. Sőt, a ez bevallja, vagy legalábbis erre lehet következtetni a válaszából, hogy már az elején észrevette, hogy a gép egyáltalán nem India felé tart, ennek ellenére Blavacki nem veti rá rögtön magát. Nem szegez neki kínos keresztkérdéseket, eszébe sincs, megvető képet vág és tartózkodik a véleménynyilvánítástól mintha attól tartana, hogy túl sokat tud majd meg. Hosszú csend nehezedik ránk, miután mörzekné elhallgatott, és ha ő nem volna olyan kegyetlenül kegyes hangulatban, gondolom felvenni a kesztyűt, és ugyancsak megszorongatná a többséget. Ehelyett alázattal beletörődik, hogy következtetéseire senki se kíváncsi, és nem szól többet, átható tekintetét csontos térdére szegezi, harca szelít. A stewardess összeszedi a tálcákat, és Robi, jelve az alkalommal, hogy a lány helye üres, mellémül, s nagy tapintattal rendkívül kedvesen a hogy léten felől érteklődik. Ekkor mondom neki észrevételeimet, a gép üzemanyagát illetően, és ekkor kapom azt a választ, amit néhány lappal előbb már említettem, ez a probléma nem skifi jellegű. Beszélgetésünk azonban ezzel nem ér véget, és bár nem vagyok biztos benne, hogy jól értem, amit mond, a felől nincs kétségem, hogy nem ok nélkül mondja. Tökéletesen megbízom a megfigyelő képességében és a megérzéseiben. És igyekezve megemberálni magam, hogy a hangom ne legyen olyan gyönge, ezt mondom. Valahányszor megpróbálom átgondolni a helyzetet, falba ütközöm. Ez nagyon aggasztó. Hiába teszek fel magamnak különböző kérdéseket, egyikre se tudok felelni. Például miért nincs a gépnek pilótája? Robi, kecsesen ül a sztjuárdesz helyén, hosszú lábai összefonódnak, mint nárcisz szárak egy vázában, komolyan néz rám. Azt akarja tudni, Szerzsos, mi a cél ennek a legénység nélküli repülőútnak? Lehet, hogy nincs is célja. Mert például magának az életnek van-e? Ja, igaz, igaz, teszi hozzá azonnal gúnyos kis villanásra a szemében. Maga szerint van, mert maga jó keresztény. Hát akkor nézzük csak hát, ha felfedezünk itt is valamit. Maga mit gondol? Mi a magyarázata, hogy automata gépen repülünk? De hisz most mondtam, hogy nem találok rá semmiféle magyarázatot. Felelem, elnyomva az állapotommal járó idegességet. Pedig van, hogy ne volna, jelenti ki Robi. Először is bízvást állíthatjuk, hogy nincs az a legénység, amely hosszú távon vállalná az ilyenfajta utat. Az ilyen fajta utat? Nagyon jól tudja, mit értekezen, mondja Robi, lehalkítva a hangját. Ez az út, hogy is mondjam, csak annyira bizonytalan. Hálás vagyok neki a tapintatáért, mert a kör fokozódó rosszallással hallgatja a szavainkat. Rövid szünet után megkérdezem. Arra gondol, hogy a legénység esetleg fellázat volna ez ellen a céltalan repdesés ellen? És elhatározta volna, hogy leszáll? Igen, pontosan erről van szó, mondja Robi. Pilóták alkalmazása bizonyos kockázattal jár, amit az autómat a pilóta teljesen kiküszöböl. Megáll egy pillanatra, majd hozzáteszi, és teljesen kiszolgáltat bennünket a föld önkényének. Csend lesz. Aztán annak ellenére, hogy halkan beszélgetünk és eszmecserénk magán jellegű, ketten is hozzászólnak a körből, merőben különböző indítékkal, de egyaránt rendkívül határozottan. Nagyon kérem, ne beszéljen így! Kiált fel mörzekni, mélységesen megbántva, és tekintetét, amely csupa szemre hányás, Robira szegezi. Amit maga önkénynek nevez az egyszerűen csak a mi értetlenségünk, képtelenek vagyunk felfogni a föld akaratát. Meglepődöm, mert íme kiderül, hogy ki a kisebbség, amelynek a mi mörzeknénk épp úgy tagja, mint mi hárman, maga sem értelmezi egységesen a tényeket. De nincs időm ezekkel az árnyalatokkal bíbelődni, Karaman is véleményt nyilvánít a lehető leghivatalosabb hangnemben. Uraim, mondja félig lehújt szemmel és felhúzott a jakkal, nem néz Robira, egyedül hozzám intézi a szót, nem akarom eltitkolni, hogy a leghatározottabb fenntartásokkal fogadom az imént hallott fantasztikus feltételezéseket. Lehetséges, hogy gépünk nem azt az útvonalat és azt az időbeosztást követi, mint a menetrendszerinti járat, de én a magam részéről semmi komoly akadályát sem látom, hogy megérkezzék oda, ahova elindult Madrapurba. Ismétli magát a jó Karaman. Ezt már elmondta, az útirányra és a menetrendre vonatkozó mondatocskát kivéve nagy sokára kaparta elő ezt az érvet, hogy szembeállítsa mörzeknél megjegyzéseivel. Elkésett próbálkozás, és nem is túl szerencsés, mert ha csak meg nem változtatjuk a földrajzi adottságokat, nem sok út vezet párizs Indiába. Karaman szigorú hangot ütött meg, és a kör Blavackit is beleértve helyesel neki, lelkesebben, mint eddig bármikor. Robi viszont hirtelen nevetni kezd. Magas éles hangon és trillázva, ahogy szokott. Nem csoda, hogy ez a nevetés mindenkit kihozasod rából. Ami engem illet, meglehetős kényelmetlenül érzem magam, mert egész közelről látom az arcjátékát, a rángatózását és a vonaglását, amellyel a viharászását kíséri. Amikor végre abbahagyja, még jobban zavarba hoz, mert úgy hajol oda hozzám, arca majd nem érinti az enyémet, hogy azt hiszem meg akar csókolni. Nem teszi, hála Istennek, gúnyosan ez súgja a fülembe hogy kapaszkodnak ebbe a dajka mesébe, ebbe a madrapúba? Nem tudom miért, de nem tetszik nekem ez a mondat. Valahogy az az érzésem, hogy az én meggyőződésemet is sérti, bár most már csak nem egészen biztos vagyok benne, hogy sose szállunk le madrapurban. Kevésbé veszélyes területre akarom irányítani a beszélgetést, és nagyon halkan, nehogy megint felszítsam az indulatokat, megkérdezem Robit. Tehát maga szerint minek vagyunk itt? Mire kellünk? Kísérleti állatnak használnak, mint a tengeri malacokat? Ó, kedves Szerjusz úr, mondja Robi szánakozó hangon. Kegyed visszaesik az kifibe. Állapotom nyilván ingerlékenyé tesz, mert ráförmedek. Ide hallgasson, Robi! Jobb lesz, ha mellőzi ezt a hangot. Nem is olyan képtelenség a hipotézisem. Végtére is nem lehet tagadni. Bizonyos kapcsolatban vagyunk a Földdel. Hall bennünket, figyel bennünket, irányít bennünket. Hogyne? Váker rárobja azonnal, mintha már várta volna ezt a megjegyzést, és most lecsapna rá, hogy megsemmisítse. Ebből azonban nem következik, hogy ez a kapcsolat emberi. Tartózkodjunk az antropomorfizmustól, Szergyösz. A Föld, akármi legyen, nem szükségképp rosszindulatú, vagy jóindulatú, ahogy barátnőnk hiszi, fejével mörzek feléint. Egyébként maga a hindu is figyelmünkbe ajánlotta, hogy vigyázni kell az efféle értelmezésekkel. De hát akkor mit csinálunk mi itt? Teszem fel a kérdést. Türelmem végére érve. Robi elgondolkodva hosszan néz rám, majd különös fúvalaszerű hangján visszakérdez. Úgy érti, hogy ilyen kevés idővel mögöttünk, és ilyen kevés idővel előttünk? Meghökkenek, hogy így fogta fel a kérdésemet, és úgy megbénít a félelem, hogy egy pillanat alatt kiszárad a szám. Nem, tudatosan nem ezt akartam kérdezni, az biztos. Valamilyen erő mégis arra ösztönöz, hogy ráhagyjam, hogy ne szóljak egyetlen szót se, de csak, mintha azt mondanám. Igen, Robi, mit csinálunk mi itt, ilyen kevés idővel mögöttünk, és ilyen kevéssel előttünk. De hogy lehetek most egyszerre biztos benne, hogy ilyen gyorsan közeleg a vég? Robi gúnyorosan néz rám, ám ebbe a gúnyorosságba sok kedvesség vegyül. Ezt a kérdést azonban a földön is feltehette volna Szerzsusz, mondja Szelíden. Megdöbbenek, mennyire igaza van, és nem is veszem észre mindjárt, hogy adós maradt a válaszszal. De voltak éppen, mi más tehetett volna. Én ostoba a választ várok tőle, mintha többet tudna nálam az élet értelméről. Ő pedig jóságosan és komolyan rám függeszti világos barna szemét, és nem mond semmit, nem tesz semmit, elfolytja még a madorasságait is, amelyek a jelek szerint annyira ingerlik a többséget, nem rázza a fürtjeit, nem gabajítja egymásba lábait, nem kaszál pók módjára aztán még jobban ellágyul a tekintete, mintha mélyéről a benne élő nő nézna rám, akinek még nem sikerült egészen átformálnia belülről ezt a férfitestet, a börtönét. Semmi kétség, a társadalom sokat szurkált a piszkált a robita két lakisága miatt, mert szerte a világon mindenütt, a karamanok vannak túlsúlyban. És nem a tücskök. Végül hozzám hajol, arcáról szeretet sugárzik. Ne tépelődjön annyit, Szerges, mondja. Próbáljon meg kikapcsolódni, másra gondolni. Például a kis nőjére, ha majd visszajön. Teszi hozzá megható nagy lelkűséggel, Vagy másra, amiből vigaszt meríthet. Így mondja, idézőjelben a vigaszt, és egy kis nevetéssel tolja meg a szót. Én például, amihogy rájöttem, hogy... Lehalkítja a hangját. Foglyok vagyunk ezen a gépen. Egy német közmondást ismételgetek magamban. Akarja hallani? Schön is vielleicht anderswo, doch hier sind wir Lehet, hogy máshol jó, de mi akár tetszik, akár nem itt vagyunk. Hadd mutassak rá, fűzi hozzá, hogy mint csak nem minden népi mondásnak ennek is egy sztóikus elva magja. Igaza van, mondom. Pillantásom ekkor busóára esik, és most én hajlok Robihoz, ami nem könnyű, mert minden mozdulat még akkor is, ha nem túl nagy, erőfeszítésbe kerül. A fülébe súgom gondolja, hogy meghal ez a szerencsétlen. Robbi bólint és felhúzza a szemöldökét, mintha meglepné, hogy kételjeim vannak. És ekkor véletlene vagy telepátia ki tudja, bosoá kinyitja a szemét, és rám néz. Ülésének a támlája egészen le van eresztve, nem is ül, hanem elnyúlik rajta, a takaró, melybe pakóbe felhúzva egész a nyakáig, csontásová ujjai összekulcsolva a mellén. A tartása, a mozdulatlansága, akár egy sírám légfekvő alakjáé. Mennyire megváltoztak a vonásai? Este, amikor beszálltam, jóformán észre se vettem ezt az utitásat. Talán egy kicsit soványomnak látszott, mint a többi, de se hangja, se mozdulatai nem vallottak feltétlenül betegre. Most pedig merev a teste, akár a hulláé, és csak a szén fekete szeme él halotti maszkiában. Hihetetlen gonossággal szegeződik rám. Megpróbálom elfordítani a fejem, de hiába. Azt olvasom ki belőle, hogy gyűlöl, mert megmertem kérdezni Robitól, bárszinte a sóhajnál is halkabban, meg fog halni ez a szerencsétlen, és megadja a választ. Ott ég a fekete szemében, ezt mondja a szeme, nem egyszer, hanem millió egyszer, undok és idegörlő hadarással. Te is! Nem bírom elviselni ezt a tekintetet. Behunyom a szemem, s mire megint kinyitom, Robi már nincs mellettem. Biztos azt gondolta, hogy kimerített az eszmecserénk, és visszament a helyére, ahol aztán szomszédnője rögtön birtokába vette vasmarkával, megcsákjázta törékeny karját, lehorgonyozta, s úgy hajolva rá, mint nőstény oroszlán a gazellára, amelyet szét akar szaggatni, halkan elmondatja vele egész beszélgetésünket. A Stuartes, ahogy végzett, bejön és leül mellém, és mintha régi több éves szokása volna kis kezét is mit az enyémbe csúsztatja. Talán mert megmosta, miután eltakarította az ebéd romjait, hűvös a keze. Ez a hűvösség úgy rémlik nekem kellemesen társul a puhaságához, és ami már furcsább, a kicsinységéhez is. Karcsú ujjai egyébként nem hevernek mozdulatlanul a tenyeremben, mint finom, de élettelen tárgyak. Épp ellenkezőleg, szüntelenül fészkelődnek, mint barátságos kis állatok. Befurakodnak az inújaim közé, visszahúzódnak, sejmesen simogatják őket, ráfonódnak a hüvelykújomra, és könnyedén dörgölik. Soha egyetlen nőse szerzetnekem szerzett nekem ennyi gyönyörűséget, pusztán azzal, hogy a kezemet simogatta, és nem tudott ebbe ennyi gyöngétséget és cinkosságot belevinni. Most, amikor ilyen eleset vagyok, amikor úgy érzem, pórusai manát lassan elszivárok belőlem az élet, s amikor annyi kínzó kérdés rajzik bennem utunk értelmét illetően, majd elolvadok a hálától, és már-már könnyek szoknak a szemembe, amiért a sztjuárdesz továbbra is hűségesen foglalkozik velem. Alapjában véve az ember mindig, többé-kevésbé méltatlan a szerelemre, amelyet éreznek iránta. Igaz, nem tudom, hogy a sztjuárdesz valóban szerete, a szerelem talán épp ebből a kétségből szövődik. Egyébként abban sem vagyok biztos, hogy tudom, mit jelent a szeretni szó a kettőnk esetében hiszen ő olyan szép, én pedig olyan rút vagyok. Másrészt viszont, hadd ismételjem meg, ugyan mi szüksége van rá a sztjuárdesznek, hogy bolondítson egy utast, akit soha többé nem lát? A torkom összeszorul, amikor ez átfut az agyamon. Egy valami tagadhatatlan, rengeteget ad nekem, és olyan természetességgel, mintha a dolog magától értetődő volna, mintha kivételes érdemeket jutalmazna vele, holott semmi érdemem sincs, talán az egy érzékenységet kivéve, melynek köszönhetem, hogy fel tudom mérni, milyen felmérhetetlen az ajándéka. Folyton azon tűnődöm, elég képet adtam me a Nem szeretném, ha Karaman vagy Blavacki szemével látnák, vagy éppen a Mrs. Benisterével, aki határtalanul rossz indulatú, ha nőről van szó. A Stuartess ugyanis gyönyörű. A kicsi, bájos nők fajtájából való, csak nem gyermekded, megható, de nem negédes, mert bizonyos méltóság árad belőle, a tekintetéből, a tekintetéből és a hallgatásából. Bár eléggé uralkodik magán, eleven az arca. Már tudom, zöldszeme mikor lesz sötétebb, és mikor kezd az orcímpája alig észrevehetően megni. Eleinte túl kicsinek találtam a száját, ám erre a kicsinségre, ha szabad így mondani, rácáfol a keble, amely nagy és érzéki. Alatta a derék, kis fenék, szépen formált láb következik. Mozdulatai rendkívül kecsesek, amire Mrs. Benister feltehetően azt mondaná, hogy a a affektál, vagy más efféle ócsárló kifejezést használna. Ez persze nem igaz, én, aki szeretem ezt a lányt, és ennél fogva olyannak látom, amilyen, inkább így magyaráznám a dolgot. A stewardess mindig arra törekszik, hogy tartása és mozdulatai összhangban legyenek a szépségével. Mivel senki se beszél a körben, a többség tovább lapátolja a hallgatás rögeit mörzekné megállapításaira, és az eretnek eszmecserére, melyet Robival folytattam. Bőven van rá időm, hogy arcomat a ez felé fordítva, átadjam magam közelsége varázsának, és az ég tudja miért, de most, ahogy félig lehúgy szemmel mílázom, nem a szomszédos ülésen látom összes bájaival. Egy Párizsi utcán jön felém, és hirtelen az utcát átszelő bulvár sarkán terem. Ő, a legkisebb és a legkecsesebb a járókelők közt, aranyhaja, mely oly finom és oly könnyű, ragyog a napfényben, amint karcsón és mégis gömböjdeden fejét egy kicsit félrehajtva közeledik. De hát, akár tetszik, akár nem itt vagyunk, ide vagyok bezárva én is, és nincs más végaszom, mint azt Juárdesnek az enyémbe simuló, az enyémet simogató keze és a közmondás, amivel Robi gazdagított. Mondogatom, forgatom magamban. Kedélyes egyszerűségével jól összefoglalja az egész életet. Minden könyv benne van, alig visszafolytva. Jobban kinyitom a szemem, kiegyenesedem az ülésen, és a következő percekben jóformán megfeledkezem az állapotomról. A kör felélénkült. Történik valami. Manzoni elkezdte annyira várt és annyit halogatott nyalatát Mrs. Bennister irányába. Ha csak nem valami egészen gépies nőcsábász ösztön a rugója, ehhez a vállalkozáshoz kétség kívül az az optimizmus, a jövőbe vetett hit kell, amely már csak a többség soraiban van meg. A társalgás kezdetire nem emlékszem, nyilván bóbiskoltam. Az a nagy fegyvercsörgés zavart fel, amit Mrs. Bannister csapott, amikor az ellenség maga biztosan is fedezéket se keresve megjelent a falai alatt. Ha ez a jó ember azt képzeli, hogy minden teketória nélkül megnyitják előtte a kaput, és virágesűvel és lobogó fogadják, csalódni fog. Mrs. Beniszter kihúzza magát, vállát hátraveti mellét, kifeszíti, két keze hercegi méltósággal pihánozülés karfáján, japán szemekes keskeny a kicsi, hegyes és félelmetes orralat csaló kabájmosójban villannak ki kis ragadozó fogai, feje leereszkedően fordul a szomszédja felé, és ez már eleve óriási jelünk jelent, mert felülről szórja majd a szép olaszra a gyilkos megjegyzéseket, melyekből jókora készletet halmozott fel a bástyáin. Manzoni pedig, a széles válló Dalia, mit sem sejtve haladt tovább, majdnem fehér öltönyében, gondosan megkötött nyakkendőjével, büszkén mutatva fel szép Cézár fejét, amely férfias és puha egyszerre. Különben is, miért kételkedne a sikerben annyi biztatás pillantás, érintés, készorítás, megjátszott zavar után? Nem tudom, hogyan indult az első összecsapás, de látom, hogyan fog végződni. Rosszul. Mrs. Bennister ellentámadásba lendül, Manzoni nevét veszi célba, alig, ha nem sokáig fente hegyezte a nyilat, amit most elröpít. Maga talán a híres Alessandro Manzoni leszármazottja? Ezt olyan hegyről, olyan felsőségesen veti oda, mintha megvan a győződve róla, hogy szomszédja semmiképp se dicsekedhet ilyen irodalmi és ráadásul előkelő felmenőkkel. Manzunit váratlanul éri a kérdés, és elköveti első baklövését. Nem mer se a tisztességhez, melyet elvitatnak tőle, se teljesen lemondani róla. Talán, feleli bizonytalanul, könnyen lehetséges. Nem éppen szerencsés válasz, mert minnyájunkat meggyőz, hogy tényleg csak névrokonságról van szó. Mrs. Bennisternek se kell több. Most már minden erejét beveti. Ugyan már, mondja még fensőbségesen. Olyan nincs, hogy talán, vagy hogy könnyen, lehetséges. Ha maga a híres manzóni leszármazottja volna, aki nemes ember volt, egy ősi torinói család sarja, és aki olyan szép verseket írt, Mrs. Bennister nem olvasta őket, erre mérgetveszek, nagyon jól tudná. Nem volna semmi kétsége. Jó, mondjuk, hogy nem vagyok a leszármazottja, adja meg magát Manzoni. Akkor viszont nem kellett volna olyan látszatot kelteni, mintha az ellenkezője volna igaz, mondja Mrs. Ister és egy kacajt is megenged magának. Tudja, én nem vagyok sznob, folytatja. Manzoni kikerekedő szemmel bámul rá. Attól maga még lehet nagyon rendes ember, hogy nem leszármazottja Manzoninak. Dicsekedni fölösleges. Ez akkora igazságtalanság, hogy az olasz nem bírja elviselni. De hiszen én nem dicsekedtem, háborok. Maga hozta fel az egészet, nem én. – Persze, hogy én, de a maga válasz olyan ködös volt, hogy a kétely benne maradt az emberben. – mondja Mrs. Benister sajátos mosolyal, amely gúnyos és kacér tud lenni egyszerre. – Manzoni ettől végképp megszavarodik. – Azt válaszoltam, ami eszembe jutott, mondja. Nem éreztem fontosnak a kérdést. – Hogy, hogy, signor Manzoni! – csattan fel Mrs. Benister jól sikerült műfelháborodással. – Maga nem érzi fontosnak, amit én mondok? – Hát akkor miért mélt a csúra egyáltalán? – Manzoni forrásba. Több mondatba is belefog, de mindegyikbe belegabajodik. Ekkor Robi a segítségére siet. Odahajol Mrs. Banisterhez, és nagy ártatlanul megjegyzi. Ha maga olyan jól ismeri Alessandro Manzoni életét, asszonyom, természetesen tudja, hogy Milánóban született, és az előbb csak véletlenül mondta, hogy Torinóban. Egy kicsit tudálékos észrevétel, de megvan a foganatja. Mrs. Benister visszafüttyenti az agarait. Különben is gondolkodóba esik, kényes problémával került szembe. Mert miután alaposan helyben hagyta a támadót, továbbra is érintkezésben kell maradnia vele. Csak arról van szó, hogy megbüntesse és betörje, nem pedig arról, hogy végképp megfutamítsa. Feléje fordul tehát, pedig úgy, hogy törzsének a mozdulata kidomborítja a mellét, és egyszer, mint bámulatos puhán, közelebb viszi egymáshoz a kettőt, majd preraffajlít a nyakát kecsesen meghajlítva, legcsábosabb mosolyát villantja manzónira, s közben elárasztja a szeme sötét, és ígéretes fényével. Észreveszem, hogy Edmond né elismerően figyeli ezt a néma produkciót. Nyilván arra gondol, hogy a dáma mindig jobban tudja találni magát, mint a hivatásos nő. A mellett bármilyen nyílt, is ez a felajánlkozás, Mrs. Bennister egy pillanatra se feledkezik meg a hercegnői modoráról. Ugyanaz a száj, amely eddig hideget fújt rá, most meleget fúj. Ma a bátorságra kap, de még nem mer felengedni, és nem meri magát elengedni. Ezt mondja óvatosan azzal a belé nevelt jó kis fiús szokványúdvariassággal, amelyet nagyon furcsálok egy ilyen férfinál. Bevallom zavarbahoz. Én? ámul el Mrs. Bannister. Az a jobb kezét, amely még a gyűrűitől megfosztottan is nagyon szép, a bal mellére teszi, hogy az egyik kiemelje a másikat, majd kellőszínet után dallamos hangján így folytatja. Azt akarja mondani, hogy rejtélyesnek talál? Robi a könyökével oldalba Böki Manzónit, de kicsit későn. Manzoni vakon sétál bele a csapdába, a boldogtalan azt hiszi, hogy ismeri a női lelket. Igen, igen! Vágja rá, és biztos benne, hogy ez a helyes válasz. Nem tudok kiigazodni magán. Mrs. Benister megremeg a gyönyörűségtől. Kihúzza magát, hangja meccő és hideg, mint a nyaktiló bárgya. Ezek szerint magától nem telik semmi új. Hogyhogy? Hogy. hogy ezt a rejtéjesség trükköt már elsütötte is unál. Bocsásson meg, de a kettő nem ugyanaz, mondja Manzoni, roppant kínosan feszengve. Már hogy ne volna ugyanaz, torkonja Lemisiz Benisztör kíméletlenül. Nagyon csalódtam magában, szinyor Manzoni. Azt hittem, egy kicsit megerőlteti az agyát a kedvemért. Á, de hogy maga ugyanazt a módszert használja minden nőnél. Kliségkel dolgozik, nagyban űzi a szívtiprást futószalagon. Hogy őszinte legyek, többet vártam magától. Hagyja már, mondja Robi halkan, és megint oda lőki manzónit, de az olasz, ezt mindjárt érezzük, feltétlenül tisztára akarja mosni magát, holott elég lenne vesztek maradnia és hallgatnia, hogy újra nyerekbe kerüljön. Nem értett meg, mondja változatlan udvariassággal, amelyért már kezdem sajnálni egy kicsit, mert igen nagy hátrány ezzel a nővel szemben, aki cinikusan neveletlen a jó modormáza alatt. Misunál arra figyeltem fel, hogy újra meg újra elolvassa ugyanazt a detektívregényt. A kör másik oldaláról mi megvetéssel nézi a át, de nem szól. Maga rettentő hazudós, színor Manzoni, mondja Mészter fölényes mosolyjal. Mi tetszett magának? Ő volt az első a listáján, és kivetette rá a hálóját minden eredmény nélkül. Na, no, azt azért, hogy minden eredmény nélkül nem lehet mondani, jegyzi meg Robi szeli dánoksággal. Találott manzó javára. Csak hogy Manzoni belekapaszkodik a szavakba, és rögtön el is veszti az előnyét. Az első volt a listámon kérdezi és felhúzza a szemöldökét. Hát persze, veti oda Mrs. Bennister hanyagul és könnyedén, ami nem ígér semmi jót. Amikor kényelembe helyezkedett itt a gépen, körülnézett és birtokba vett bennünket a tekintetével. Misut, a sztjuárd ezt és engem egymás után és ebben a sorrendben. Rém mulatságos volt, elneveti magát. Megjegyzem, a magam részéről elég hizelgűnek találtam a dolgot, hisz az is megtörténhetett volna, hogy észre se vesz. Másrészt viszont, folytatja folytat Vajon megvigasztalódhatom e valaha is, hogy nem én voltam az első? De már nem úgy varulok Misunak, ellenkezik Manzoni meglehetős együgyűen. A úgy nek vége. Vége, visszhangozza Mrs. Benister, egy kurta másodpercre kiesve a szerepéből. manzoni néz, lélegzése meggyorsul, pillája verdes. Tehát mégse volt annyira biztos magában, és Manzoni se volt olyan ügyetlen. De igen, az volt, mert kötelességének érzi hozzátenni. Az igazság az, hogy tévedtem. Misú egészen éretlen még, gyerek, aki fülik szerelmes egy kis taknyosba. Csend. Ez az aljas tűszúrás, amelyre ráadásul semmi szükség, mindenkit meglep. Micsoda csoda, szarpali? Mondja nyugodtan Misú, és bal szomszédja rögtön rászól a gorombaságáért. A lány, fürtje most is az emébe lóg, hallgat, s úgy látszik elégedett magával. Erre kettő oka van, sikerült belerugni a mazóniba és elérte, hogy Pakó megmorogja. Természetesen most is hazudik, mondja Mrs. Beniszter döfösen. Misú húsz éves, rájobban fáj a foga, mint rám. Szó sincs róla, feleli manzóni, aki érzi, mennyire fontos tagadni ezt, de nem nagyon tudja, hogyan tegye a tagadását hihetővé. Mrs. Bannister ránéz, fekete szemmel ragyog a szemhíjak kegyetlen résében, és a férfi tovább hátrál, szinte makokva mondja. Maga sokkal vonzóbb. Ha már a fogfájásnál tartunk, Misú olyan, mint a zöld gyümölcs, Vásik tőle az ember foga. Nekem viszont porhanyós a húsom, igaz? Vágja rá Mrs. Bennister olyan hangon, hogy az embernek lúd bőrözik a háta. Ám ugyanakkor gőgös mosoly terül szét az arcán, bámulatosan fegyelmezi magát. Hát ha ennivalónak tekint bennünket, folytatja, talán hagyjon ki engem és kóstoljon bele mindjárt a stuart jó? Ám bár őre már rátette valaki a kezét, fűzi hozzásértő is nevetéssel, és azt hiszem nagyon jól meg is tudja védeni. Robi hegyes könyöke megint szomszédja bordái közé fúródik, és Manzoni végre észbe kap. Csendben marad. Várja a fejleményeket, és megpróbálja összeszedni önérzete roncsait. Ez a társalgás lekötötte a figyelmemet, sőt, mulattatott is a folyt. Most, hogy vége is visszagondolok rá, hirtelen egész hihetetlennek, fantasztikusan nem ide valónak érzem. Semmi kapcsolata nincs a helyzetünkkel ezen a gépen. Ó, tudom, tudom, Mrs. Bennister talán ezzel a jelenettel akarta elfolytani az aggodalmait, és meggyőzni magát, hogy minden rendben van, és hogy ez a kisé hosszúra ranyút kaland, igenis Madrapurban, egy négy csillagos, tóparton álló hotelban fog végződni. Mert viudáink kezdettől fogva sokat sóhajtoznak a kényelem hiánya miatt. Mrs. Bennister szüntelenül arról beszél, micsoda kény lesz megfürödni érkezés után. Mrs. Boyd pedig az ebédekről értekezik, amiket a panoráma étterem teraszán költ majd el. Különben Mrs. Benister programjában szerepel valahol egy halkkoppantás és a túra néző szobája ajtaján, és a megnyíló ajtóban manzóni, a kényelem betetőzése. Igen, ott lesz, gondolja. Átjön minden este ez a nagy mamlasz, ez az üresfejű fejű szép fiú, kezesen a csizmámat nyaldosva. Ezért kell még most útközben minden ellenállást kialni belőle. Viudáink és különösen Mrs. Benister akinek a jogai ráadásul ősiek és nagyóriak, egész természetesnek veszik ezt a happy endet, madra purtukál nekik. Mrs. Bannistert sehol a világon soha az életben nem érheti semmi igazi kellemetlenség. Elhunyt apjának és férjének hála olyan magasan trónal a luxus turisták kategóriájában, hogy már alig-alig tekinti magát utasnak, vagy hogy a szó tágabb értelmét vegyük, ahogy a hindu használta, halandónak. Szinte megsajnálom, hogy miért azt igazán nem tudnám megmondani, mert nem különösebben szánalomra méltó, legfeljebb csak annyira, mint itt valamennyien. Miután Mrs. Bennister ilyen kegyetlenül megtáncoltatta Manzónit, és ezzel bennünket is elzúrakoztatott, a kör megint hallgatásba, és a várakozás mozdulatlanságába süpped. Ez az eseménytelenség meglehető sokáig tart, és majdnem nehezebb elviselni, mint a drámai pillanatokat, amiket átéltünk. Valamennyiünknek jó oka van rá, bár más és más, hogy ne nyissuk ki a szánkat. A szigorú kioktatás, melyben Mrs. Benizter a diszkannyát részesítette, olyan optimizmusra mutat a jövőt illetőleg, hogy ezt még a többség vezére is nem átvenni. És ami bennünket illet, The Unhappy Few, a Boldogtalan Kevesek, Mörzeknét, a Stuartest, Robit és engem, akikre már is görbe szemmel néznek, mert nagyon hamar bebizonyosodott az igazunk, semmi kedvünk elismételni, hogy mi a véleményünk a helyzetről, és megint zavart, és nyugtalanságot kelteni utitársaink közt. A hosszúra nyúló, feszültség és gyötrelmes csendben, az ablakokon át látszik, hogy a nap lenyugodni készül, nem sokára elnyeli a felhőtenger, egyszer csak kezd megváltozni busó égszése. Eddig ugyanolyan észrevétlen volt, mint a miénk. Most hirtelen hangos, rekett és szaggatott lesz, a két kezek görcsösen összehúzódik, s a feje szüntelenül forog hol jobbra, hol balra, mintha a beteg nem kapva elég levegőt az egyik oldalon, a másikon próbálná teleszívni a tüdejét, de hiába. Hörgése, mely a torka mélyéről tör fel, úgy rémlik minden pillanatban úgy kell kitépnie magából, különös, az alsóbb fekvésekben mozgó kereplésé állandósul. Annyira nem emberi, olyan visszataszítóan gépi ez a hang, hogy megtermedünk, de ha néha abba marad, s a leeresztő autógumira emlékeztető éles sziszegés hallatszik helyette, a hatás még borzalmasabb. Busoá csontig soványodott, sárga arcát verejték lepi el, s a hörgés és zihálás szüneteiben szívettépő jajgatás hagyja el, aszott és szintelen ajkát. Hasztalan bizonygatjuk magunknak, hogy busó már valószínűleg nincs magánál, és a szenvedés, amelynek a jeleit tapasztaljuk, nem jut el a tudatáig, a megmegismétlődő jajgatás pattanás csigázza az idegeinket. Pakó, düllett szeme majd kiugrik üregéből, tarkoponyájáról csorog a veríték, sógora fölé hajol, és aggodalmas kérdésekkel ostromolja, de nem kap választ, sőt, busó áltágra nyílt, meret fekete szemében sincs az életnek semmi nyoma. De hát látja, milyen állapotban van a sógora, miért akarja beszéltetni? Recsen rá blavacki, de a rövidlátó szemében bujkáló szánalom rácáfol a hangja gorombaságára. Angolul folytatja, a nyers és közönséges stílusban, amit egy várándítással is aláhúz, mintha egyáltalán nem érdekelni a dolog. Mindjárt kiadja a szufláját a pasas és mint cselekvéshez szokott ember, fürgén fellöki súlyos testét az ülésről, de aztán csak áll és mindkét hüvelykújját a korcába dugva, állát előreszegezve, jobbra-balra ingatja magát. Azért mégis rá kellene szánni magunkat, hogy megpróbáljunk segíteni ezen a szerencsétlenen, fakadt ki végül, és körülhordozza a vádló tekintetét, mintha szemünkre vetni a tehetetlenségünket. Senki se felel, oly képtelenségnek tűnik ez a szemrehányás, és Blavacki tovább ádugál az ülés előtt, ugyanolyan elszánt ábrázattal, de nem javasol, és nem is tesz semmit. Csak himbálja magát jobbra-balra, mint a medve, olyan szabályosan, hogy az ember beleszédül. – Ha volna kölném, bekenném vele a homlokát – mondja azt, stjuárdesz, finom, csak nem színtelen szemöldökét aggodalmasan felhúzva. – Kölni – fanyaluk Blavacki – kölnivel akarja kezelni. – De hogy kezelni? – vág vissza a szélesen. Ez az első eset, hogy kijön a sodrából. Csak talán enyhíteni a szenvedését. Blavacki nyomban átcsoportosítja az ütegeit, és a magáinak tekintve az ötletet, amit az imént még figymált, erős és határozott hangon, mintha megint ura volna a helyzetnek, megkérdezi. – Kinek van kölnie a kézitáskájában? – majd körüljártatja tekintetét, szemüvege vastag lencsei, meg ahogy fordul a feje. Válasz nincs, s egy hosszú néma perc után mörzekni Mrs. Boydra néz, és megkérdezi. Bocsásson meg a tolakodásért, asszonyom, de nincs egy kis üveg a retiküjjében? Mrs. Boyd kerekarcát pirosság futja el, s most veszem csak észre, hogy az ondolált a fején meg se este óta. Olyan merevek és természetellenesek, mintha nem is hajból, hanem fémből volnának. De ez nem kölni mondja angolul kislányos hangon, amelyben félelem és méltatlankodás keveredik. Ez parfüm, még pedig görlen. Asszonyom, harsogja Blavacki, s most előre hátra hibálózik, mintha rá akarná vetni magát Mrs. Boydra. Remélem nem fog megtagadni egy kis kölnit egy haldoklótól. Hogyan? Hogyan? sipítja Mrs. Boyd, és izgatottan emeli fel két párnás kis kezét. Ez az ember haldoklik? Én ezt nem is tudtam. Nekem senki sem mondta meg. Kisasszony, Fordula Juárdezhez sértődött arccal. A légitársaság igazán nem kívánhatja az utasoktól, hogy ilyesmit nézzenek. Ez nem való. Azonnal át kell tenni ezt az embert a turista osztályra. Az elszörnyedés csendje követi ezt a javaslatot. Paco fulladozva a dütöl, kinyitja a száját, de egyetlen hang se jön ki rajta, és valamennyi szempár Mrs. Boyd felé fordul. Ő viszont jogainak biztonságos tudatában megmakacsolja magát, és nem néz senkire. Két rövid karjával pocakjához szorítja a krokodil bőrtáskáját. Mrs. Bannister barátnője karjára teszi a kezét, odahajol hozzá, és angolul sutogni kezd a fülébe, hogy mit azt nem értem, de valószínűleg megpróbál a lelkére beszélni. Csak is erre gondolhatok, mert közben azt az angyali kifejezést ölti fel az arca, amelyhez már volt szerencsénk, mikor önkritikát gyakoroltunk mörzeknével kapcsolatban azelőtt, hogy ő nagysága visszatért a gépre. Természetesen az adott helyzetben valami nehezen tudnám eldönteni, őszinte-e vagy sem, hisz változatlanul törődik vele, nem is kismértékben, hogy mit tartanak róla a többiek, és fő jellemvonása nyilván nem a részvét. Ennek ellenére azt hiszem, a jó ügyért száll síkra. egyébként teljesen hiába, mert minél tovább érvel Mrs. Boyd kerek, puha és butácska arca annál inkább megkövül, s meglepő kifejezés tűnik fel rajta, valamiféle másként terülveszét a vonásain. A jó lelki ismereti, amelyet sérelemért. Nem, drágám, mondja végül is az idősebbik hölgy, összeprésett ajakkal, úgy, hogy a hangok alig jutnak át a fogak közt. Ami az enyém, az az enyém, és azt csinálok vele, ami nekem tetszik. Épp eléggé kifosztotta két gengster. A maradékhoz ragaszkodom. És mereven maga elé nézve, kerek és kissé ostoba szemében eltökéltség tükröződik, továbbra is erősen szorítja a krokodil Nem erőltetem a dolgot, mondja Mrs. Benister udvariasan, de meglehetősen kimérten. Azzal vállatvon ez a körnek szól, majd roppant kecses nyakhajlítás következik, ezt manzóninak szánja és mintha cinkosává akarná tenni a férfit, a nemes szívek összetartoznak. Szomorú mosolyt küld feléje, így adva tudtára, hogy kudarcot vallott. Mrs. Boyd, mennydörög ismét Blavacki, a maga önzése nem ismer határt, hanem adja át önként azt a kölnis üveget a stewardessnek. Parfümös üveg, javítja ki Mrs. Boyd. Mit számít, ha nem adja át azt az üveget a stewardessnek, erőszakkal fogom elvenni magától. Ó, Blavacki úr, Tiltakozik karamanaszokott fintorával, és tenyerét az álló amerikai felé fordítva felemeli a jobb kezét. Én nem értek egyet ezzel a módszerrel. Maga elragadtatja magát. Ez az üveg, Mrs. Boydé, és maga nem veheti el tőle. Miért? Ki gátol meg benne? Vágja oda Blavacki harciosan, s feltornyozza magát két óriási lábán. Hogy ki? Hát én! Mondja Krestopulos, s azzal ő is felkel, és szembefordul Blavackival. Arc a szuszog és izzad, de apró szemében a bosszú gyönyöre ég. Ez a kihívás úgy éri a többséget, mint a villámcsapás, nem a puszta ténye, hanem a jelentése miatt. Mert tiszta sor. Ha Krestopulos nem fél már Blavackitól, sőt újat mer húzni vele a tetlegességtől se riadva vissza, akkor itt valami nincs rendjén. Mindezt Blavacki is észreveszi, és őt kettőzött erővel éri a villámcsapás, mert helyzete a gépen, Épp úgy kérdésessé válik, mint az utasokról kialakult véleménye. Eddig határtalanul megvetette a görögöt, és nem csak mint hekus a kábítószerűzért, lenézte a külseje, az öltözkedése, a modora, a szaga, és talán nem egészen tudatosan a fajtája miatt is, és mert a hazája szegény ország. És most ez a patkány, ez a sehonnai, szembe mer szállni vele. Balavacki még mindig vezéri pózban áll, mellét kidüllesztve. Állát előre tolva, lábát szétvetve, de hogy úgy mondja, már csak a kezdeti lendület hajtja. Érezni, hogy teljesen megrendült az önmagáról és a körben játszott szerepéről alkotott elképzelése. Azt hiszem ebben a néhány másodpercben, amíg farkas szemet kell néznie a göröggel, a megalázottság, amit érez, olyan elviselhetetlenné fokozódik, hogy talán le is puffantaná a másikat, ha az előrelátó hindú nem kobozta volna el a fegyverét. Látom ugyanis, hogy a bal hónaljához kap. De a mozdulat tétovas, a keze lehanyatlik, ám a következő pillanatban megint felemelkedik és megállapodik a csípőn. A másik kész követi a példáját, s Blavacki most már ebben a hősi puszban feszít, arca épp oly határozott, mint volt, de nem határozza el magát semmire. Még arra se, hogy feleljen a görög kihívására. Onnan kap segítséget, ahonnan a legkevésbé várta volna. Kerek szemével, amely egészen olyan, mint a tyúké, Mrs. Boyd Megrökönyöd veszem kétes bajnokát, az, hogy ez az alak átki mellette még jobban felháborítja, mint Blavacki fenyegetőzése. Nem kértem segítséget magától, mondja végül is élesen, és nincs szükségem senkire. De, de, nyogi krestopulosz, akit felbőszít ez a hálátlanság, és dühében arról is megfeledkezik, hogy azért állt fel, mert meg akarta védeni Missis Boydot. De én nem vagyok kíváncsi a véleményére. Vén kurva! – Uram, uram! – emeli fel Karaman főpapi mozdulattal mind a két kezét. – Maradjanak már csendben, kérem! – fakad ki Pakó Karamannal majdnem egy időben, nagy szeme vörös a könnyektől, amiket egyáltalán nem próbál titkolni. – Legalább hagyják nyugodtan meghalni a sógoromat! – teszi hozzá, ha nem tudnak segíteni rajta. Az ügy épp olyan ostobán fejeződik be, mint ahogyan elkezdődött. Blavacki szó nélkül leül, és néhány pillanat múlva vörösen izzadva és orfa csaró bűztározva, is követi példáját. Bár ez az összetűzés nagyon kínos volt, és szégyenkezéssel töltötte el minnyájunkat, a csend, amely követi, ezerszer rosszabb, mert ismét hallhatóvá válik Busovák kereplésszerű hörgése, jajgatása és sziszegése. A szóváltás lármája elnyomta, a némosság újra ránk szabadítja. Nem erősebb, mint volt, csak még borzalmasabb. De a legborzalmasabb az, hogy az ember magát képzeli a haldokló helyébe, főkép én, aki óráról órára gyengülök. Ám bár azt hiszem, kisebb-nagyobb mértékben mindenki azonosítja magát Busoával, az egy Mrs. Boydot kivéve, aki behuny szemmel most is úgy szorítja krokodilből mint valami pajzsot, amely megvédi a halától. Mrs. Benister nem hunja be a szemét, hogy ne lássa Busoát, inkább állandóan manzónit nézi. Mondanom se kell, saját megszeppenését is arra használja fel, hogy előbbre vigye az ügyeit. Egyik kezét odaadta manzóninak, és csupa hála, mert mintha így kéz a kézben kisebbnek és védettebbnek érezné magát. De egész nyilvánvaló, hogy fél. A sápottsága és az ajka remegése elárulja. Ami misut illeti, azt hiszem ő rá kétszeres súlyjel nehezidik a helyzetünk, egyrészt mert a saját bőrén tapasztalta, mit jelent halálra ítéltnek lenni, másrészt pedig mert most, amikor a legnagyobb szüksége volna a támogatására, nélkülöznie kell pakót. Kopasz űröngyaló ugyanis nem törődik vele, hátot fordít neki, sógora fölé hajolva, szünet nélkül törölgeti zsebkendőjével búso a homlokát és ajkát, aki változatlanul jobbra-balra forgatja a fejét az ülés támláján, valami iszonyatos szívó hangot hallatva közben, amitől az embernek mindig az az érzése támad, hogy ez a kort levegő, ez a lélegzetvétel lesz az utolsó. Mrs. Boyd a térdére állítja krokodilbőr táskáját, határozott mozdulattal kinyitja, kivesz belőle egy kis műanyag de azt nem nyitja ki. Hanem oda nyújtja a Mrs. Baniszternek. Mi ez? Füldugó hangzik a válasz. Mrs. Baniszter tétovázik, de bizonyára attól tart, hogy a füldugó elcsúfítja vagy nevetségesé teszi Manzúni szemében, mert halkan ezt mondja. Köszönöm, nem kérem, sose használok ilyet. Ahogy gondolod, feleli Mrs. Boyd kimérten, s látszik, hogy nagyon megsértődött, amiért barátnője visszautasította nagy lelkű ajánlatát. Kiemel két labda a dobozból, aprólékos gonddal leszedi róluk a burkolóvattát, majd hüvelyik és mutatójával hosszúkásra gyúrva, bedugja őket a fülébe. Aztán rövid karját keresztbefonva, hasára ölelő a táskáját és behunja a szemét. Én csak elfordítom az enyémet, kinézek a tőlem jobbra lévő ablakon. Guzsoá látványát én se bírom elviselni. Mi sem könnyebb, mint hogy magamat lássam a helyében. Hogy pontosabb legyek, nem a halál jegyeitől iszonyodom, a meredt tekintettől, a beesett szemtől, a hullaszintől, hanem éppen attól, ami az életből még megmarad benne. Az össze összeránduló kéztől, az ide-oda forgó fejtől. Még így is, hogy másfelé nézek, magam előtt látom a szerencsétlent, és újra meg újra felteszem magamban a kérdést: Isten! Miért? Miért kell megszületnünk, ha ide jutunk? Az ablakon túl ott a felhő Fehér, sűrű, szerű és sehol a legparányibb rész, amelyen át látni lehetne a földet. Igen, a földet, ahol a sorsunkról döntenek, megfelebb Ezek a felhők most megindítóan szépek, mert a nap, amely már lenyugszik a láthatáron, rózsaszínre festi őket, s ettől magam se tudom, miért a bizakodás édesérzése költözik az ember szívébe. A fodrozódás itt ott végtelenül finom májva színű foltokat is megvillant, másútt meg úgy foszlanak szét a felhők, mint a madárfiúk a fehér pejhelyi. Megint fellobbant bennem az őrült vágy. Kiugrani a gépből és megmártózni a felhőkben, úszni bennük és rajtuk, mint a földközi tenger langyvizében. De persze hiába vannak ilyen gyöngéd árnyalatai ennek a tengernek, nem szabad bízni benne. Odakint, az ablak túloldalán épp olyan biztos a halál, mint idebent. Nagyon jól tudom, mégis minden erőmmel kikívánkozom innen, ugyanazzal a hívvel, amellyel a hindu akart kiszabadulni az idő kerekéből. Ó, én nem vagyok Karaman, én pontosan értem, mit jelent ez, és azt is értem, hogy nem old meg semmit. Törjünk ki az idő kerekéből. Helyes. De aztán mi legyen belülünk. Az élet nem nagy dolog, ám még így is többet ér, mint az a fajta nemlét, amely a hindut vonzotta. Szerintem ez éppen olyan ábránd, mint az, hogy az ember szeretne a felhőkben fürödni tízezer méter magasságban és 55 fokos hidegben. Menekülés, nem más. Ahogy a struc homokba dugja a fejét, én úgy bámulok ki az ablakon, hogy ne kelljen végig szenvednem Busová halátusáját, vagyis a sajátomat. De hát, akár tetszik, akár nem itt vagyunk, s ha a tekintetemet el is tudom fordítani, elgyöngült nagy testem változatlanul itt van. Magam baroskadva gubbasztok a helyemen, és orjukaim, akár tetszik nekik, akár sem, felszippantanak egy bizonyos émejítő, édeskés és végtelenül átható szagot. A halálszagát. Egyébként nem merném határozottan állítani, hogy ez a majdnem holtest árasztja, hiszen még nem állt meg benne a gépezet egészen, halljuk a hörgését, amely csak karikatúrája már a lélegzésének, látjuk a rángásait, amelyek csak karikatúrája már a kézmozdulatoknak, mintha az élet távozóban kifigurázná saját magát de a szag terjeng a levegőben az biztos, egy cseppnyi csak és mégis olyan erős, hogy könnyedén elnyomja Crestopulos zsíros pacsuliát, és a nevezetes Gerlén parfümöt, amelyet Mrs. Boyd megtagadott Bussovától, s amelyel szemét behúnyva is a fülében dugóval épp az imént hintette be magát. Ó, kedves Mrs. Boyd, az orrát is be kéne dugnia, mert hasztalan védik a vukliai a fejét, hasztalan van krokodil is és páncél a szíve körül, akadott egy kis rés amelyen majd beférkőzik a halál. A naplemente épp olyan nyugtalanító itt a levegőjékben, ahol tűzgolyónk a felhők közé merül, mint a földön, ahol egy domb mögé bukik le. És amikor végképp eltűnik, ugyanúgy elszorul a szívem, mint odalent, arra gondolva, milyen korlátozott a napnyugták száma, amiket mi, utasok, halandók láthatunk. Megtörtént, semmi nyom nem maradt utána, nagyon gyorsan tűntes, ránk zuhan a komor éjszaka a tegnap emlékeivel. Ó, a tegnap, milyen messze van már! A halálra ítélt mis utolsó lázas kis játék a manzónival odát a turista osztályon. Hátborzongató példája a siettségnek, amely hozzátartozik minden élethez. Gyorsan, gyorsan, egy percnyi szitakötő remegés, egy másodpercnyi boldogság, aztán pont. Hirtelen csend lesz, majd egy hang hallatszik, erőtlen és fakó, mégis szinte belehasít a csendbe. Azt hiszem, meghalt. Meg nem ismertem volna pakó hangját, pedig ő beszél, mintha segítséget kérne, úgy fordítja felink tarkuponyáját, kidülledő, jóságos nagy szemét, illetlen orrát, s jó szívre és bujaságra valló száját. Kezében még ott az összemocskolódott zsebkendő, amelyel busóá homlokát és ajkát törölgette. De maga busóá már elcsöndesedett. Aludni látszik, keze elernyedve pihen a takarón, feje oldalt fordulva nyugszik az üléstámláján. Miután oly sokáig ingadozott jobb és bal között, végre választott. Meghalt? Harsogja Blavacki, a hangja érdes és ellenséges. Honnan tudja, hogy meghalt? Maga talán orvos? De hisz nem mozog már, és nem is lélegzik. Feleli pakós, kigúvadó szemében pislákolni kezderemény. Honnan tudja, hogy már nem lélegzik? pattog tovább lavacki, szögletes állát harciasan előretolva. Különben is, folytatja megdöbbentő rossz hiszeműséggel, nem a lélegzés az élet fő kritériuma. Nem egyeset van az intenzív osztályokon, amikor az illető igenis lélegzik, persze készülék segítségével, mégis halott, kampec, mert az agya már nem működik. De hát ez nem kórház, mondja Karaman kimérten, és nincs módunkban enkefalogramot készíteni. Talányos arccal teszi hozzá, lehet, hogy leckésztetni akar bennünket. De legalább meghallgathatnánk a szívét. Néhányan félénken összenéznek, ám pár pillanat múlva mindenki lesüti a szemét. Senki se hajlandó Bushvá szívét meghallgatni, még karamán se. Még pakó se. Igaz, hogy pakó nem siet bizonyosságra felcserélni a szorongását. Mrs. Boyd, bár se nem lát, se nem hall, nyilván megérzi, hogy megváltozott a helyzet, mert kinyitja a szemét, Bushvára néz, majd felemeli mindkét kezét, és óvatosan kiszedi a dugót a füléből, készen arra, hogy ha bármi észlel, rögtön visszatukja. – Mi történt? – kérdezi, szaggatott mozdulattal a szomszédnője felé fordítva a fejét és rászegezve pimas és ostoba csirke szemét. – De hát látod, hogy mi történt? – felelem Mrs. Bennister bosszúsan, mintha viszonyogna tőle, hogy a szájára vegyen egy bizonyos szót. – Úristen! – súhajt fel Mrs. Boyd bizonyos fokig megrendülve. De mielőtt szabadjára engedni az érzéseit, visszateszi a két labdacsot a műanyag anyag és a skatúját a táskájába. – Uramisten! – mondja, bekattantva a táska aranyozott zárját. De hiszen ez szörnyű, szegény ember! Itt kellett meghalni a távol az övéitől! És rögtön így folytatja. Hova fogják tenni? Mrs. Benister ránéz, s anélkül, hogy kihúznák is kezét manzoni hatalmas és meleg markából suttogva, de jól érthetően ezt feleli. Nagyon kérlek, Elizabeth, most már fejezd be! Mindenki meg fog utálni. My dear! hülel Mrs. Boyd. Megutálni? Engem? Elizabeth, könyörgök, ne felmagad. fel magad. Különben még az se biztos, hogy. Nem fejezi be a mondatot. Micsoda? Mrs. Boyd kerek szeme megröv van, fut végig a körön. Nem biztos. Nem, asszonyom, bömböli Plavacki, és Mrs. Boyd meg semmisülten húzza össze magát az ülésen. Csend támad, majd mörzekni lesüti a szemét, és a térdét nézve szeriden megszólal. Ha már senki sem akarja meghallgatni a szívét, legalább tartsanak egy tükröt a szájához. Ha a tükör bepárásodik, az annyit jelent, hogy még él. Laikus módszer, mondja Blavacki megvetően. Egyáltalán nem biztos. De jobb hián azért meg lehetne próbálni, véli Robi. Eddig nyugodt volt, higattan fogadta az eseményt, de most hirtelen izgalomba jön, amit a szokott arcjáték és a lábak összegabajítása fejez ki. Mrs. Benister, folytatja előredőlve és balra fordulva, hogy lássa a vetétásnőjét, talán van egy kis tükör a ügyében, amit kölcsön tudna adni. Nyakát kecsesen meghajlítja beszéd közben, szőkefürtjei félig áttakarják az arcát, Világos barna szemében kajánság szikrázik, stüstént megértem nőiesen ánoksak húzását. Mert Robi nagyon jól tudja, hogy Mrs. Beniszternek van tükre, és azt is tudja, hogy többet sosem nézhet bele, ha odaadja ehhez a hátborzongató próbához. Visszautasításra számít tehát, és arra, hogy Manzuninak ez nem fog tetszeni. Nincs tükör a retikülönben, feleli Mrs. Beniszter nyugodtan és magabiztosan. Nagyon sajnálom, szívesen kölcsönadtam volna. De igenis van! Jelenti ki Robi, és szája lassan mosolyra húzódik. Láttam. Mrs. Bennister manzónira függeszti szamuráj szemét, és egy pillantást sem szentelve Robinak könnyedén odaveti. Tévedett, Robi. Maga olyan, mint Narcissus. Mindenütt tükröket lát. Robinak eltorzul az arca, és Edmondné érzi, hogy gazelláját megsebezték, csak azt nem tudja, mivel. Micsoda felhajtás egy vacak kis tükörért? Mondja még erőltetvés a közönségességét. Neszed a gikám, itt az enyém teszi hozzá, s azzal előveszi a tükrét a táskájából, és Pakó felé nyújtja. Pakó átvág a körön, elveszi a tükröt, majd Busoá fölé hajol, és néhány centi távolságban az ajka elé tartja. – Közelebb, de azért ne érjen egész a szájához! – vezényel Blavacki. Pakó engedelmeskedik. Négy-öt másodperc múlva bátortalan kis fiús hangon megkérdezi. – Elég lesz? – Persze, hogy elég! – recsár rá Blavacki, mint aki egy nebulót akar megszégyeníteni az osztály előtt valami szamásságért. Paku elveszi a tükröt Busóászájától, és az egyik ablak felé hajolva, mert már szürkül, s az utasfülkében még nem jégnek a lámpák, vizsgálni kezdi a kis négy szögletes tárgyat, melyet jobb keze három vastag ujja közt tart. Ne nézze olyan közelről azt a tükröt, repakodik rá megint Plavacki, így a saját lehelete fogja elhomályosítani. Mit csináljak? Rövidlátó vagyok, mondja Pakó. néhány pillanat múlva kijelenti. Nem látok semmit, sötét van. Kisasszony, nem gyújtaná fel a villanyt? A világítás nem én kezelem a gépen, feleli a sztjuárdesz. Alig fejezi be a mondatot, Blavacki felugrik, jobb karja a tálaló ajtaja felé lendül. – Oda nézzenek! – rikkantja. Megfordulok az ülésen, az ajtó két oldalán kigyulladtak a leszállást jelző feliratok. Mintha egyedül ő tudna olvasni a gépen, Blavacki franciául ordítja. – Atassé vusszán tő! Kapcsolják be az övüket! – aztán az anyi nyelvén is elismétli a felhívást, érces hangja zeng, mint a győzelmet hirdető fanfár. Fessen your belts. Kihúzza magát, mellét kidülleszti, két hatalmas lábát szétveti, keze egyre előre mutat, durván faragott arcán diadalmas kifejezés. Olyan átszellemülten állott, mintha az ő erejének, az ő bölcsességének, az ő leadershipjének köszönhetnénk, hogy visszatérünk a földre.